Patul lui Procust Pista 2 Unii critici căzuți în cursa întinsă de autor au făcut speculații asupra cauzelor acestei sinucideri, dar este de presupus că autorul a urmărit să demonstreze tocmai incapacitatea noastră de a cunoaște adevărul în întregimea lui. Universul înconjurător, fiind ființa omenească însăși, în nesfârșita ei complexitate, pare a spune autorul, păstrează orice în face, o zonă de mister care rămâne Ireductibil De ce n-am crede că sistemul De repercutare al cauzelor Nu poate afla nicăieri un punct absolut? Se întreabă autorul în finalul romanului Taina lui Fred Vasilescu Merge poate în cea universală Fără niciun moment de sprijin adevărat Așa cum singur a spus o parcă Un afluent urmează Legea fluviului Unic printre romanele românești prin factura lui neobișnuită și prin tehnica compoziției, valoros prin profundele sondaje făcute în sufletul omenesc și în realitatea socială, ca și prin scriitura sa modernă, patul lui Procust rămâne în peisajul literaturii române din secolul nostru un pisc vizibil de departe. Ne Corbeanu Capitolul 1. Mustrările dumitale sunt fără utilitate, Camania cuiva care bate la ușa în vecină închisă, în loc de aceea pe care o caută, dar și în scrisoarea trecută, ca și acum aproape, mi-a slăbit voința de a face efortul unei explicații, gândul că și lămuririle sunt de obicei zadarnice. Aceste mustrări, făcute numai din prietenie, n-aveau niciun accent deosebit și erau mai mult efectul unei nedumeriri pe care scrisorile care urmează E drept că au împrăștiat-o. Dar e și mai drept că au înlocuit-o cu altele noi, descoperiri cu totul neașteptate, care au dus la alcătuirea acestui dosar de existențe pe care îl înfățișăm cititorilor. De altfel, pentru înțelegerea unor referințe din aceste scrisori, sunt negreșit necesare câteva lămuriri, fie și cu prețul unui ocol chiar de la început. Am sugerat, ba chiar am propus doamnei te mai întâi să apară pe scenă. Am avut întotdeauna convingerea și azi mai rădăcinată ca oricând că meseria, meșteșugul sunt potrivnice artei în cronicile mele de teatru de pildă am cerut adesea gândind că numai astfel se va regenera arta actoricească la noi ca directorii de teatru să încerce să-și recruteze interpreții principali nu dintre ucenicii care au făcut conservatoarele cât mai ales atrăgând în lumina rampei dintre personalitățile care și în alte regiuni și-au dovedit capacitatea de creație să aducă pe scenă complexe de experiență din viața reală, așa cum au procedat câțiva mari regizori străini. Cum se gândește, cum se iubește, cum se suferă, nu se poate învăța în orele de curs și nici a testa prin certificat de absolvire. Elementele modeste, educate cu îngrijire și discernământ, își pot valorifica prin lecții în sușirile de rând, obținând acea capacitate standard care face ca majoritatea elevilor intrați într-o școală, fie ea militară, liceu, de belea arte sau de silvicultură, să termine aproape toți, promovând an de an, automat și cu răbdare. Dar teatrul nu poate fi decât intens al personalităților puternice și al dislocărilor de conștiință. Restul e distracție și instituție culturală de provincie. Nu are deci nicio valabilitate obiecția care mi s-a adus. Că în artă e de la sine înțeles că firile excepționale nu au nevoie de conservator. Însă această școală este absolut necesară pentru temperamentele modeste. Acest răspuns înseamnă, cred, o contradicție în esență, căci arta nu are ce face cu aceste temperaturi modeste, care sunt bune cel mult pentru rolurile secundare și ca să furnizeze scenelor periferice copii după actorii zilei. Arta teatrului are nevoie tocmai de fir de structură excepțională. Din păcate, eștiut că tocmai acestea sunt excluse inițial prin însuși caracterul conservatorului. În definitiv, după ce criterii își aleg profesorii acestor școli elevii? Mai întâi, după fizic. Există aberația fizicului în teatru, înțeles ca fizic frumos. Când data cere un fizic apropiată rolului, mare pentru Danton, Otelo, Holofern, diform pentru Richard al Doilea, Iacov. Și bufonii din toate piesele Tânăr și frumos pentru Romeo Potrivit și nervos pentru amantul modern Burtos pentru comic Când în sfârșit Arta cere în fizicul actorului Tot atâta variație cât a creat viața Comisia profesorilor Admite cu preferință Un fel de tip care are fizic Adică nu e nici mare, nici mic Nici gras, nici slab Nici frumos, nici urât Nici alb, nici negru în sfârșit, ceva de săvârșit mediocru, incolor și neexpresiv, un fel de domn cum se cade de 20 de ani, care nu sugerează nimic și pe care oricând l-ai lua mai curând drept funcționar comercial decât slujitor al artei. Alta aberație este aceea a vocii. Atâția tineri fără ocupație devin actor pentru că au voce, când ar trebui tocmai pentru acest motiv să fie eliminați de la clasele de dramă și comedie. O voce muzicală cu o sonoritate independentă de conținutul frazei e totdeauna patognomonic, o dovadă de lipsă de inteligență, de absența temperamentului și a virilității. Tenorii au o reputație bine stabilită de sărăcie cu duhul, iar până la începutul veacului trecut, cântăriiți aleși pentru anumite mari cariere muzicale erau castrați pentru ca vocile să redevină și mai frumoase. Autentica frumusețea glasului, însă cu totul de ordin interior, ea implică o corespondență și de ci neregularitatea ei, cu însăși și străfundurile emotivității. O femeie, observați în jurul dumneavoastră, are voce frumoasă când vorbește cu cel pe care îl iubește și voce urâtă, albă, când poruncește servitoarei să aducă apă sau să spele vasele. Adăugați la aceste criterii de ordin fizic vechea prejudecată a talentului. Talentul se descoperă, conform celor știute, în modul următor. În fața comisiei, așezată la o masă lungă, un băietan sau o fetiță sufocată de trac spune fie latina gintă, fie dușmancele. Și după asta, domni examinator descoperă talentul, cum medicii de pe vremea lui Molier aflau de ce suferă un bolnav pipăind piciorul patului. În modul acesta, clasele se populează cu numeroși elevi, dintre care unii încă ar mai avea șansa, datorită neprevăzutului dezvoltări ulterioare, să poată crea în artă dacă n-ar fi obligați de maeștrilor să imite, după la metodă didactică, făca mine. Eu credeam însă că doamnate ar fi putut arăta posibilitățile de mare artistă și aș fi fost bucuros să apară în act venețian de pildă. Dificultatea era că pe oricare dintre scene S-ar fi găsit vreo maestră care să oblige să joace cum îi arată ea Dacă omenește de înțeles sinceritatea acestei severe cenzuri Căci e de presupus că maestra nu concepe nimic superior mijloacelor ei Riscam pe de altă parte să ajungem tocmai la o anulare a intențiilor din Pentru că de vreme ce maestra există Nu mai avem nevoie să o dublăm cu concursul doamnei T -i. Nu mai vorbim că un spirit critic chiar mediocru exigent, ar fi găsit de prisos chiar pe maestră, originalul însuși. Găsisem și aici soluția unui teatru particular condus de un strălucit tânăr comic, foarte înțelegător, care admita spectacolul ca Vede rido, al unei comedii jucate de el, fără niciun alt amestec. Cred că acest spectacol ar fi fost un început frumos în tatăl românesc. Nu înaltă și înșelător slabă, palidă și cu păr bogat de culoarea castanei, când cădea lumina pe el părea ruginiu și mai ales extrem de emotivă, alternând o sprinteneală nervoasă cu lungi tăceri melancolice, având pe deasupra un comerț la propriu și la figurat intens cu arta și cititul, domna T. ar fi dat o viață neobișnuită rolurilor de femeie adevărată. Ca fizic, era poate prea personală ca să fie frumoasă în sensul obișnuit al cuvântului avea orbitele puțin neregulate, ușor apropiate, pronunțate, cu ochi albaștri ștrica platina, lucind, fremătând de viață, care când se fixau asupra unui obiect, îl creiau parcă. Bărbia feminină, delicată, dar prelungirea ei, întinsă frumos până sub ureche, cam aparentă, căci era lipsită de orice grăsime. Gura foarte mobilă, vie ca o floare, plină. Gâtul lung, robust, cu tendoanele murite la orice întoarcere a capului. Ești știut de altfel că marile actrițe au fost odauna de un soi de frumusețe incertă, am spune pe muche de cuțit, cum sunt de altfel și astăzi vreo câteva dintre cele mai reputate interprete ale ecranului, ca Elizabeth Bergner sau John Crawford, de pildă. De o tulburătoare feminitate uneori, avea adesea o voce scăzută, seacă, dar alteori cu mângâieri de violoncel, care veneau sonor, nu din cutia de rezonanță a maxilarelor, ca la prima și din piept și, mai de jos încă, din tot corpul, din adâncurile fiziologice, o voce cu inflexiuni sexuale care dau unui bărbat amețel calde și reci. Firul care mă dusese la gândul spectacolului era că realiza două dintre indicațiile pe care, în paranteză, le impuneam eroinei din act venețian și pe care eu le socot, în afară de inteligență și cultură, ca adevăratele criterii care ar trebui să înlocuiască examenul de admitere în școlile teatrale. Vorbea adică repede, cu pauze inteligente între propozițiunile frazei, nu cu acele penibile pauze între silabe care constituie ceea ce se cheamă în lumea teatrală dicțiunea și care au aerul unor pronunțări răspicate pentru cretinii din sală. Doamnatei vorbea foarte repede, păstrând rostirea rărită, ca o subliniere, numai pentru esențial, când vocea scădea brusc lungind adânc tulburător vocalele. Atunci privirea ei, vie ca unui hipnotizator liniștit, spunea mai întâi singura frază în așa mod că vorbele nu făceau parcă decât să repete ce au spus ochii. Chiar cum ceram eu în cealaltă indicație, care păruse mi-am dat seama mai târziu, în timpul repetiților cu altă interpretă, de neînțeles. Până la capăt însă, doamnate, n-a primit. Poate nu atât dintr-un sentiment de neîncredere în ea, cât dintr-un fel de oroare de exhibiția pe care o implică scena cu rampa ei și care o făcea după amânări să-mi spună cu o răsfrângere cald interioară. Lasă-mă, te rog, în magazinul meu de mobile. N-am nimic în mine de arătat de pe scenă lumii. Mai târziu, după lungi convorbiri, după amiaza între 3 și 5, în refugiul acela cu mobilier geometric și lăcuit de la arta decorativă, am avut de multe ori sentimentul că, prin refuzul de expresie al acestei femei, care prefera în orele pe care le avea libere numai să citească sau să trăiască, de altfel liniștit pentru ea însăși, se pierde un complex de experiență și frumusețe, inutilă în inefabilul ei voit. Am îndemnat-o atunci să scrie... Și cum întâmplător aveam posibilitatea, m-am oferit gata să înlesnesc apariția oricărei încercări pe care ar fi făcut-o. Mă privea uimită și cu un văl de neîncredere în ochii cu albastrul cald. Dar e cu neputință ceea ce îmi spui, glumești. De ce? Și izbucnind într-un surâs, căci nu râdea aproape niciodată, și încă întotdeauna oricât de vesel, surâsul ei avea în el un rezidu de tristețe. Dar eu nu știu să scriu. Mă întreb dacă n-aș face chiar greșel de ortografie. Arta n-are de-a face cu ortografia. Scrisul corect e pâinea profesorilor de limba română. Nu e obligatoriu decât pentru cei care nu sunt scriitori. Marii creatori sunt mai abundenți în greșel de ortografie decât bancherii. Eminescu a scris mai puțin ortografii decât oricare dintre poeții care l-au urmat și l-au imitat. E îndepărtat când e tipărit de editorii lui critici. Ortografia o poate cunoaște orice elev premiant în clasa a, 5 -a de liceu. Se juca, mângâia stofa ripsată a fotorului cubic. Ei, nu zău, cum o să scriu? Am simțit nevoia să devin categoric. Luând tocul în mână, în fața unui caiet și fiind sinceră cu dumneata însăți până la confesiune. S-a gândit o clipă și, ca și când nu putea asimila ideea, a respins-o. Nu pot, cum o să scriu? N-am talent Dacă aș vrea să fac o glumă ieftină, aș răspunde Tocmai de aceea Dar îți spun serios Niciunul dintre mari scritori n-au avut talent E purul adevăr Să zicem că a fost o excepție, Flaubert Poate și Mopasson Să adăugăm fără îndoială pe Anatol Frans Dar nici nu sunt chiar dintre cei mai mari Parcă i-am tulburat puțin limpezimea convingerii Acum șovă e îngândurată. Un scritor fără stil frumos, fără nimic? Stilul frumos, doamnă, e opus artei. E ca adicțiunea în teatru, ca scrisul caligrafic în știință. Acum e revoltată. Albastrul cald al privirii a devenit de platină, fixându-mă. Atunci ce e un scritor? Un scritor e un om care exprimă în scris o liminară sinceritate ceea ce a simțit, ceea ce a gândit, ceea ce i s-a întâmplat în viață lui și celor pe care i-a cunoscut sau chiar obiectelor neînsuflețite. Fără ortografie, fără compoziție, fără stil și chiar fără caligrafie. Surâde așezându-și puloverul blomarin cu porțiuni geometrice albăstrii. Atunci, dacă înțeleg bine... Oricine e sincer poate fi scriitor? Foarte grav. Nu, dar dumneavoastră, da. Îi străluceau ochii ironic și puțin cochet. Asta ai mai spus-o probabil și altor femei. Da, la vreo câteva. Al căror nas sau pantof ți-au plăcut? Nas și pantof ca al lor și chiar mai frumos, mai întâlnisem. Nasul și pantofilor de altfel acceptabil. Îmi plăceau, însă consecutiv faptului că gândeam că aceste femei ar avea de exprimat o bogăție lăuntrică, o înflorire a sensibilităților. lor. Doamnă, trebuie să scrie numai acei care au ceva de spus. I s-a negurat privirea, i s-au imobilizat toate gesturile și, pe urmă, mi-a spus cu acea voce adâncă și tulburătoare, cu un soi de închidere de iris peste tot ce e în interior. Răspicat și trist. Eu n-am nimic de spus. Nici chiar brutalitatea cu care eu mai târziu am publicat, cu mici modificări, fără știrea și învoirea ei într-o revistă puțin răspândită, scrisorile acestea, care altfel aveau o destinație strict personală și le primisem cu câteva luni înainte, nici buna înțelegere pe care le-au arătat-o câțiva critici, n-au înduplecat-o. Oroarea ei de exhibiționism, fie și psihologic, fusese mai tare. Veneam în ziua aceea cu brațul plin cu flori. Nu mă așteptase. Nu dorisem decât să retresc o clipă. Ceva din trecut și mă supuneam acestui demers cum primești un singur pahar de vin, știind că mai multe nu ai putea suporta. Dar servitorul mi-a remis un bilet când am sunat. Un plic odios de un albastru pal aproape alb. Parcă un gând otrăvit mi s-a împrășteat în sânge și mi-a uscat pielea. Nu știam ce să răspund, nici n-am citit biletul, pentru că acum conținutul lui mi era indiferent. Altădată mă adânceam în cercetarea motivelor, cum ai căuta izvorul apei neregulat subterane într-o grotă. Mi era acum numai o milă imensă de bucuria mea și de florile pe care le aveam în brațe. Am regretat pe urmă brusc că am dat drumul trăsurii, din superstiție, că eram atât de obosită că nu mai puteam merge pe jos și parcă din senin am început să sufăr în tot corpul, cum revin durerile dacă a trecut prea repede anestezicul. Mă strângeau pantofii, mi se lipeau înădușite de-a lungul picioarelor jartierele. Nu știu de ce mi-a fost rușine să mă vadă servitoarea că aduc flori neprimite acasă și asta era fără temei, pentru că de obicei îmi cumpăr singură flori pe care le aduc și le risipesc în vasele smălțuite. Dar gândirea mea era atât de dezorientată și mă puteam folosi de o logică jignită tot atât de puțin cât te pot sprijini pe un picior bandajat. Încruntasem sprâncenele ca să nu-mi dea lacrimile și regretam stupid pe un singur ton, cum îți aduce aminte când ai fost la noi la vie, când ne -a întrerupt din fluier aceeași măsură nebunul care se întorcea cu vacile. De ce a făcut asta? Singur m-a chemat și eu am venit să fac un lucru drăguț, nerefuzând să retrăim o oră dintr-un trecut atât de plin de bucurii neclasate încă. Acasă l-am găsit pe de, stând pe divan și citind. Socotă însă că a luat cartea în mână numai când mi-a auzit pașii în vestibul. M-a scos din sărite și, cred că în priviri, îmi-a ca un câine la poarta ogrăzii toată indignarea de care eram capabilă. Mi-a fost însă mila de el. Era palid, mai urât ca de obicei, cu ochii tulburi și gura informă, uscată ca o smochină. Aș fi vrut să-i pun din nou în vedere că nu trebuie să intre și să rămână la mine când nu sunt acasă. Dar mi s-a părut că mânia mea iar ar sfărâma nervii, că l-ar deprima ca o insultă nemeritată. De aceea am zâmbit oportun și i-am dat mâna. Mi-a sărutat-o intimidat și a căutat să-mi definească parfumul. Întâi oară mă parfumasem din nou, tot din superstiție, cu parfumul care făcea parte din vechea mea dragoste, ca mirosul dintr-o grădină. Pe urmă a întrebat stângaci și penibili: Te super că te-am așteptat? Întrebarea lui, care nu avea decât un răspuns, m-a crispat din nou, m-a enervat mai mult decât așteptarea însăși și n-am răspuns. Firește că oricare altul ar fi plecat imediat, jignit. El însă a rămas umilit și cu sufletul gemuit. Într-o clipă mi-a părut rău de brutalitatea mea și am căutat acum, după ce mi se părea că pusesem lucrurile la punct și stabilisem o înțelegere tăcută între noi, că nu trebuie să mai vină altă dată. Să repar puțin din răul pe care îl făcusem acestui trup cu nervii roși de suferință, ca un lemn de carii, și-am chemat servitoarea, spunând să prepare un ceai. Din tot corpul i s-a ridicat în privire o strălucire, ca un de lemnul care se înalță din fundul apei. Și-am fost mulțumită de mine. Mă iubea de 15 sau 16 ani. Știam că sunt pasiunea lui rămasă din adolescență, cum rămâne puțin ilogică și copilăroasă mintea bolnavilor după meningită. Acum 15 ani eram, mi se spune și astăzi, cea mai frumoasă fată din orășelul nostru. E foarte important acest cea mai în orășelele mici. Mi-e greu să-ți explic de ce, dar pentru că te-am văzut iubitor de curse de cai ca și mine, dăm voie să fac o comparație care are să-ți dovedească definitiv, dacă mai era nevoie, Că nu aș putea deveni niciodată scriitoare, și te va face, sper, să renunți la insistențele dumitale. Simt însă că numai așa aș putea spune exact ceea ce gândesc. Știi că sunt, în general, luate două categorii de cai: cei pretendenți la marile premii clasice, și cei care se mulțumesc să-și încerce norocul numai în handicapuri modeste. Se întâmplă însă în unii ani că se găsește pe hipodrom câte un cal cu sânge foarte aristocratic și cu toți mușchii necontenit gata de întrecere care câștigă toate premiile mari, nele sunt celor care sunt abia cu puțin inferiori lui, niciunul. Fiecare dintre acești cai nenorocoși ar putea câștiga orice handicap. Rare ori însă, sau din princina regulamentelor sau amândriei proprietarilor, alargă în aceste curse. Așa că ei nu se aleg în unii ani cu niciun premiu. Ei bine, într-un orășel de provincie, toate fetele frumoase sunt față de cea mai frumoasă, chiar când deosebirea e tot așa de mică, în situația acestor nenorocoși candidați. Cea mai frumoasă recoltează toate visurile, toate ambițiile adolescenților din oraș. Aș vrea să-ți spun că și mai târziu și într-altă parte am văzut că lucrurile se întâmplă tot așa, dar ar fi nevoie de oarecare precizări și simt că nu mi-ar mai ajunge respirația, ca și prea mult. Eram, deci, în strâmtul și proaspătul nostru orășel de munte, cea mai frumoasă fată, iubită de elevii liceului, curtată de tinerii magistrați și obiectivul cavalerismului ofițerilor din garnizoană. Fără să fim vecini, casa judecătorului de, tatăl, era în apropierea noastră pe o stradă bolovănoasă care urca spre coastă în pădure la stânga. Grădinile noastre însă comunicau una cu alta și un pârlesc scurta drumul noaptea vecinilor noștri când se întorceau de la noi, de la cărți, acasă. Oarecare dificultate era pentru că doamna D. era destul de durdulie și cu greutate, de aceea ziua prefera în pe cele două străzi. E deprisos să-ți mai spun că D. era mai toată ziua la noi. Știam de la o sora a lui, erau două, cât mai iubește. Și poate că iubirea lor pentru mine venea din faptul că era alimentată de pasiunea importantă a fratelui pentru mine Ceea ce am știut mai târziu, după ce m-am măritat, am aflat de la un coleg al lui E că D. era invidiat de tot liceul Că avea un fel de nevăzută și emoțională aureolă Pentru că toți colegii lui îl vedeau pe stradă, la tenis, la conferințele cercului militar-o-civil În apropierea și tovărășia mea și a lor Ele erau însă urâte E adevărat că plătea destul de scumpa această distincție. Îl puneam să-mi scrie lecțiile, să-mi rețină bilete de teatru, să ducă scrisorile direct la gară și să ia răspunderea tuturor lucrurilor sparte prin casă, căci mama era cu mine foarte severă. Mai târziu a venit în orășelul nostru, întors din Germania, un tânăr inginer cu care după câteva luni m-am măritat. Aveam 18 ani și de 19. Când a auzit că s-a hotărât logodna mea, a venit și mi-a spus că are să se omoare. Am fost mirată când am aflat câtă poezie făcuse până atunci fără să știu, m-a mișcat durerea lui, am plâns amândoi, dar m am măritat cu celălalt, care, după cum îmi explica mama, avea o frumoasă carieră. De însă nu s-a omorât și, deși mi-a trimis în ajunul zilei de nuntă o poezie tradusă din Nemțește de Iosif, ah, nu mai stau acum să mă amintesc autorul, haine, nu? N-a venit la nuntă în Giulgiu de Strigoi, ci într-un smoking nou, din garderoba pe care ai lui eu de duseră și cadou, și pentru că era necesară la terminarea liceului. N-aș fi vrut să se omoare, o, oh, deloc, dar m-am gândit uneori ce impresie ar fi făcut în orășelul nostru sinuciderea lui din cauza mea. Eu am plecat cu soțul meu în Germania. De s-a dus să-și facă dreptul la București. Din când în când, mama am transmitea în post scriptumuri Ecouri din necazurile familiei D. Fetele s-au măritat prost și vechiul meu tovarăș, din vremea cozilor pe spate, nu-și examenele la universitate. Își petrecea timpul prin cafenele și lucra noaptea la o gazetă. Acasă, în timpul acesta, bătrânul D. își părăsise nevasta și avea o amantă tânără cu care își cheltuia în de amoroase la București tot ce câștiga. Ba chiar rupea și din mica avere pe care o agonisise până atunci, din care însă apucase să dea zestre fetelor. A urmat o afacere nelămurită Bătrânul a murit Dar să trecem peste asta Multe s-au întâmplat de la divorț Și de la întoarcerea mea din Germania Într-o zi de primăvară ieșam pe strada uscată de vântul nou Și inundată alb de lumina proaspătă Era plină de o lume bucuroasă Că a părăsit paltoanele și blănurile Ca niște șopârle cu piele nouă Se purtau buchete de violete Și toate privirile erau vii Coboram pe bulevard Spre Cișmigiu, ușoară cercetând interesat rochile deschise ale femeilor, în tonuri îndrăznețe, așa cum nu eram obișnuită să văd în Germania. Moda cerea mult un galben de culoarea lămâii, care la început mă jignea, dar când îl vedeam purtat de mai toate femeile frumoase, lăudam sa care mi-pusese culoarea. În dreptul hotelului Palace, văd că la doi pași înaintea mea se oprește cineva pietrit și atât de brusc, că m-am oprit și eu în loc, ca un răspuns reflex. Aveam dinainte un tânăr într-un palton prea mare, cu buzunarele roase și bărțate cu gulerul soios și decolorat. Avea axilare aproape dreptunghiulare. Neras de multe zile, gura ștersă și uscată dispărea în figura palidă și brăzdată, cum dispar desenele pe o batistă murdară. Dar când i-am întâlnit ochii, i-am recunoscut. Nu pe ei, ci privirea. Era de... devenit bărbat și precoce îmbătrânit. Își frământa figura... Își trecea limba peste buze ca să și le umezească, dar nu putea articula niciun cuvânt. M-am apropiat și i-am luat mâna. Atunci l-am auzit pronunțând mai mult găfăit, Tu!" Dar mâna nu mi-a strâns-o și a lui rămăsese inertă între a mea ca și când toată puterea din ea se consuma în respirația sa cadată și în privire. Își trecea mereu limba peste buzele uscate ca să poată spune, Tu!" La doi noi se opriseră doi domni, cărora primăvara le oferea prilejul să apară în sacouri tăiate după noua modă, cu talie strânsă. O doamnă, care aștepta lângă trotoară o trăsură, întorsese și ia capul. Nu știu dacă ai să mă înțelegi și poate că ai să mă cert și pentru asta," explicându mi eu cu severitate. Însă nu-mi place să fiu văzută în tovarășia unor bărbați mizeri ca înfățișare, cu ghetele scălciate și cu mâinile neîngrijite." Dar îmi părea bine că îl văd și poate și ca să mă pedepsesc puțin, așa cum nu știu care general își pedepsa corpul fricos, i-am luat brațul, am traversat bulevardul și ne-am trezit pe cheiul de îmbobiței. și el cu pavajul uscat de vânt, cu iarba malurilor convalescentă. Am aflat atunci și mai târziu după asta că m-a iubit necontenit, căci i-am zădărnicit viața.